El disc de la setmana. Amb Pau Escudero. El disc d'aquesta setmana és de l'Empordanes Enric Montlococ. L'àlbum és el seu primer disc en solitari, Sota el gel, sous la perquè dins hi trobem 5 cançons en català i 5 en francès. Enric Montlococ, bon dia. Hola, bon dia. Per començar, et pots presentar parlant de la teva trajectòria musical? Sí, eh? um, aquest disc arriba després d'estar de un, uns quants anys en una altra banda que es diu Medusa Vox, amb la qual vaig liderar més de 10 anys, vam fer molts concerts per tota, per tota Espanya i també alguns concerts a França. I bueno, ha arribat el moment en què aquest cicle s'ha acabat i he decidit començar un projecte en solitari. Llavors fa 3 anys vaig començar a escriure aquestes cançons que ara estic presentant, el meu primer disc, S'ho de la classe, sota el gel. I en portada del teu disc, sota el gel, què és el que podem veure? Una imatge blava i blanca? Sí, en el, a la portada es va dissenyar a partir d'una foto de l'Helena Roig, que em va fer al monument a Catalunya, que és de Ricardo Bofill, que és una piràmide que es troba a la frontera entre França i Catalunya. I com que era un lloc que travessava molt de petit per veure els meus familiars a França, em trobar que també era un punt físic que tenia un cert interès també per la, la descripció del disc. Llavors Lena en va fer aquestes, aquesta sessió de fotos allà i llavors l'artista Layalgina doncs va agafar i va com, despersonificar una mica aquesta imatge, la va de formar una mica i li van posar aquests colors també perquè tingués coherència amb, amb el títol del disc no?, que es diu Sola Glas sota el gel. I, doncs, ara parlem una mica de les cançons d'aquest disc. Comencem per parlar de la cançó Fractals. Explica'ns què vol dir Fractals. Aquesta cançó surt d'una mica de l'inquietud de mirar cap al buit, no? de veure també les múltiples cares i infinitats que pot tenir la vida a vegades. Llavors, eh, també, sobretot en els mons en què vivim, que ens dona sensació que hi ha molt de tot, hi ha molta intensitat, llavors és, és fàcil perdre's i, i perdre la connexió, com diu la cançó. I també parla de bueno, aquesta relació humana després propera que et recorda que, que, que estàs viu, que hi ha coses íntimes que estan passant a un nivell molt més baix que t'asseguren. No? Llavors, una eh, cançó parla una mica d'això, i és una balada i es troba just al centre de, del disc de Sola clàssic. Escoltem doncs un moment aquesta cançó, Fractals, d'Enric Montlecoque. No creus que la ens enganya com més t'acostes, més vers la flapa Un bril d'estel, n'escusi. La salvatge Evoco records Si no em la imatge Ara ja tornes A mi I em fas Oblidar Els meus esperits d'Enric Montlecoc. Enric Montlecoc, Mon ens presentes avui al teu primer disc en solitari, Sota el gel. D'aquí poc escoltarem Sèpia, una de les cançons catalanes de l'àlbum, perquè recordem, hi ha 5 cançons en francès i 5 en català, perquè tu ets de mare francesa i pare català, si no m'equivoco. Mm -hmm. sí. um, Enric, en aquesta cançó, Sèpia, comences dient com una sèpia de memòria fràgil i de cor fort. Ets tu mateix que et compares amb aquesta sèpia? Sí, sí, és, com, és una visió que vaig tenir uh, a la, la meva època adolescent, també. Bé, d'estar perdut, no? de fugir una mica del conflicte i de també tinguin la memòria fràgil perquè uh, en, aquestes, en aquesta època de, de la vida que tot també és molt intens, no? de la sensació que, t, que et mereixes entre emocions, també. Llavors, uh, en aquell moment, la meva memòria potser era una mica inestable dintre d'una mena adolescent. I al final dius ara ja ets piment de la meva essència. És que avui encara et sents en part així una mica, també? Al final és com un procés no? de, de gestionar tota aquesta sèrie d'emocions que, que sorgeixen durant la, la pubertat i, i acabar, doncs, que saps que hi ha algunes coses que queden en tu, no? que quedaran per sempre, que conformaran la personalitat. No? També, no sé, tenir com una relació molt directa amb com el meu servei s'estava conformant i quines coses estava intentant estructurar per dir aquesta és la persona que vull ser, per tant, això intento guardar-m'ho per mi. I això és el que es quedarà en el pigment de, de la meva essència. Què et sembla, Enric, si escoltem un moment aquesta cançó, Sèpia? Perfecte. Doncs va. i li de cor fort força dolenta en reconec i em va fer mal pot ser que cuidis aquest cos que a vegades et falla com jo pot ser que et les espines que claven els altres finalment Tantes nits no han fet neteja. En el fons del subconscient ja és mm. Com una sépia de poca traça i molta fe. Espantadissa en la confusió de se parec. Potser que brillis sense pensar en deixar una estela. Potser que acceptis que tots amaguem taques internes. Potser que cuidis aquest cos que a vegades et falla. Potser que treguis les espines que et claven als altres Finalment Tantes nits no han fet neteja En el fons del subconscient hi ha ja sella Em fa mal però em tanta empenta Ara ja Ets pigment de la meva essència Com una sèpia Com una sèpia d'aquesta setmana és de l'empordanès Enric Montlecoc. L'àlbum és el seu primer disc en solitari sota el gel, Sula Glass, perquè dins hi trobem 5 cançons en català i 5 en francès. Enric Montlecoc, bon dia. Hola, bon dia. Enric, ets tu qui compons i escrius totes les teves cançons? Sí, sí. M'he um, plantejat fer algunes col·laboracions però de moment crec que per aquest primer disc també doncs, uh, tenia força sentit doncs, mostrar-me individualment però no descarto que en el futur pugui coescriure amb algun altre artista. I els arranjaments també els fas tu? Hi ha alguns arranjaments que els he fet jo, però aquí l'Emili Bosch, que forma part del grup Vino, ha tingut una influència molt gran també en tota la producció del disc i, i en la creació d'arranjaments. La veritat és que entre els dos bueno, som amics de tota la vida. Hem hagut de posar una sèrie de normes no abans de l'estudi, perquè sempre és complicat treballar amb amics, perquè ha coses que no te t'atreveixes a dir, o o així, però amb ell va haver una química molt i molt bona i ha sigut un procés molt íntim de creació i, i ha, ha, ha, per mi ha fet un treball increïble, l'Emili. Una de les cançons d'aquest disc, Sota el gel, és C66. Imagino que el nom de la cançó és aquesta carretera catalana que va de Palafrugell fins Basalú. És una carretera sí. que agafa sovint tu, Enric? Sí, és una carretera que he agafat moltes vegades i, de fet, eh... bueno, és una cançó que parla d'una mica una relació íntima que passa fora d'aquesta carretera. No? Llavors, no és una situació en concret, sinó el fet de sortir de la carretera amb una altra persona per intentar com amagar-te de la societat i, i tenir una experiència al marge d'una carretera. I aquest tipus de cançó, eh, com arribes a superar la vergonya de cantar sobre temes com, com el sexe? Clar, al final, com que és el meu primer disc en català, jo tinc... O sigui, encara tinc moltes barreres tampoc crec que hagi de ser més explícit que això no? però bueno, intentar dir part de la veritat i, i amb, amb un embolcall doncs, que sigui atractiu i que pugui ser poètic no? també. llavors eh, bueno, crec que si ho faig d'aquesta forma que em sento a gust no? com ho dic no? No, no, després no tinc por de, de dir-ho Escoltem doncs un moment C66 d'Enric Montlecoc Agafo vol volant però conueixes no tu Busquem un lloc per amagar-nos junts. Cada dia més tímid, cada dia més boig. Sortim de l'asfalte, ja som enmig del bosc. I poses el teu cos sobre el capó. No tens cap por de cap a l'atenció. Deixem el dubte en el retrovisor i mentre mires s'entela el vidre. Abraço el ritual Cristalls d'espira i flors de sal Mils d'organismes al nostre voltant Tots ells som molts més animals. I poses el teu cos sobre el capó. No tens cap por de captar la tensió. Deixem el dut en el I mentre et miro, s'entela el vidre. avui presentant l'àlbum Sota el gel d'Enric Montlecoc. Una cançó de la qual ens parlaràs és Què provoques? A qui li cantes aquesta cançó, Enric? Doncs aquesta cançó li cantaria potser més al meu pare, no? Um, és com un mantra sobre autoimpulsar-se endavant, de convèncer de que has de prendre partida, però bé, bueno, també pot tenir algunes connotacions negatives també, perquè al final a vegades està quiet o disfrutar d'una un, temporalitat més estable també pot ser algo positiu. Però en aquest cas doncs això, m'estic com uh, cantant a mi mateix, no? uh, el fet de dir has de prendre partida, has de provocar coses i si no ho fas no sabràs mai què haguessis provocat. I això també potser tu dius per, per haver fet aquest disc, si no ho fas no sabràs què provoques, si no ho fas potser ho perdràs, dius això al final de la cançó. Um, potser era un mantra per animar-te també a escriure aquest disc? Sí, també al final um, a la portada hi ha un número que um, és el declatge horari que hi hauria entre un costat i l'altre del vinil. O sigui, portant a l'extrem les franges temporals que conformen el nostre planeta, transportant doncs lo en miniatura, amb no? un costat i l'altre del disc. I també és una crítica això a l'efimeritat de de la creació també, que al final els moments passen molt ràpid i és això, els has d'agafar i és aquesta la frase també que, que diu la cançó, no? De, si no ho fas, doncs potser ho parlaràs. Tot seguit, què provoques d'Enric Montlecoc. El llet, eh, el trasllat constant Sota els meus pèls S'enfonsa la nau Lluito amb l'espuma I trec el cap Sento una veu Què provoques? Si no ho fas, no sabràs Què provoques? Si no fa, potser Per llums és que de vista el fa, ensagats. Per llums és que perdem de vista el fa, si no fa. Acabem de sentir què provoques del cantautor empordanès Le Coq. El disc d'aquesta setmana és de l'empordanès Enric Mont Le L'àlbum és el seu primer disc en solitari, sota el gel, Sula Glass, perquè dins hi trobem cinc cançons, en català i cinc en francès. Acabem presentant aquest àlbum parlant de la cançó Íntim Últim, una cançó que explica la fi del món. Per què haver escrit aquesta cançó sobre la fi del món? Amb què t'has inspirat, Enric? Sí, al final crec que també està lligat amb, amb la, les altres lletres que conformen el disc, no? que és una mica com la velocitat del món actual, això, xoca amb la, amb la meva personalitat. No? Llavors, en, en aquesta cançó, doncs res, és només una imaginació. També parteix d'una vegada que em vaig anar a treure sang per fer una anàlisi i quan em van treure la sang, doncs, vaig veure que ens sobrava, no? que em plenaven les provetes i ens sobrava i li vaig dir a la doctora, si em podia tornar la sang que, que havia sobrat. I em va dir que no, que la, la sang, quan sortia del meu cos, ja no em pertanyia. Llavors, en aquell moment, vaig tenir la de fer aquest estriull no, del cos com comença a deixar enrere totes les seves parts i que al final també pensar la mort com un últim moment íntim que té que té un moment màgic també, que no tot és uh, destrucció i mort, sinó que és l'últim moment que vius amb tu mateix. No? Llavors, uh, bueno, el tema intenta donar Uh, un passeig per aquestes idees Enric Montlecoc, gràcies d'haver estat amb nosaltres a l'antena de Ràdio Arrels per parlar del teu primer disc en solitari, Sota el Gel us deixem doncs amb aquesta cançó una mica apocalíptica Íntim Últim sí. Moltes gràcies per convidar-me i per reprodur la meva música, merci En fum un pití Posant gasoll Passeig de Hong Kong cauen les antenes recupero el control estiro els braços i enfongo amb el sol mm. i es que la fora del cor ja no. transforma en una aurora boreal que serà vista pels que m'han seguit cercant. Fa 6.000 dies que vau marxar per tirar els daus, s'emmenja s'acosta al final un últim sospir un íntim regal mm. i és que la sang fora del cos ja no em pertany i el meu rastre de se'n va volant es transforma en una aurora boreal que serà vista des dels catacels de mar fo mon pété posant ga